І що він вам сказав? перепитала слідча. Борис Кузьменко, він привітався. А ви? Теж привіталася англійською, бо п'ятниця? У п'ятницю всі розмовляють англійською. І Козлюк? Персонал за бажанням. Гм, і таке бажання у них виникає? До речі. «Кузьменко син? Це кримінал?» «Я запитую, чи Кузьменко син міністра, бо він єдиний з чергових не отруївся. «Може синів та дочок окремо годуєте?» «Ви так і не відповіли, чи харчуються діти дипломатів за спільного казана?» «Я відповіла, так, ні, не зовсім, і це правда». Бо для них їжу завозять з посольств, але сервірують у нас на кухні. І їдять вони разом з усіма, у загальній залі. А синів і дочок у нас немає. Всі рівня. А воду? П'ють свою, американську, і французьку, і німецьку, і голландську. Хто до якої звик? В якій тарі її завозять? Зірка Симчич подумки порівняла розмову з кермуванням автом із інструктором. Слідча вимагає їзди, не віддаючи педалей. Я запитала, в чому завозять воду. Щось замуляло особливо. Нарешті зірка знайшла дражливу точку. Слідча жодного разу не глянула їй у вічі. Видавалося, що цю казенну мимру млоїло від самого погляду на доладу вбрану, вміло нафарбовану, так що й непомітно зірку. У строкатому довгому шалику через голе засмагле плече, коли б міліціянтка ще знала, що за оцей вручну розписаний шматок шифону, батік називається, зірка на Андріївському узвозі. Віддала, мабуть, пару міліцейських зарплат. Слідша була куркоподібна, невиразна. Обличчя функціональне. Дивитися, нюхати, жувати, кліпати очима. Не зваблювати. Волосся ріденькими пасмами, якраз підформеного кашкета. Шалик-батік що підкреслював свіжу засмагу доглянутої шкіри зірчаного плеча, справдив роль виразної деталі. «Я таки бачила на Андріївському. Коштує півтори мої місячні зарплатні», – подумала слідша. «Маєте проблеми зі слухом?» «Запитую втретє, в якій тарі завозять для дітей-дипломатів питну воду? І хто це робить?» У торбці заморкотіли перші такти саундтреку «Титаніка» – мобільник. «О, ні, тільки не це!» – вжахнулася зірка. «Вона мене зараз просто розстріляє без суду і слідства!» Телефон не вгавав. «Візьміть телефон!» Слідча зіронізувала. «Мені вийти?» «Я зателефоную за півгодини», – кинула мобільник зірка. «Втрачати, в очевидь, нічого», – до жіночої долучилася ще й класова відраза. «Король Валентина Валентинівна», – дещо виклично відповіла зірка. «Не розумію», – кліпнули невиразні очиці слідчої. «Король Валентина Валентинівна – наша дієц-сестра. Охоче дасть вам компетентнішу відповідь». «А ви ні?» Запитайте, як застосовується в англійській правило узгодження часів у непрямій мові, і я вичерпно розповім. Слідша пожувала блідими губами і зітхнула: Господи, які ж вони всі зарозумілі, коли думають, що дзьоб смаженого півня далеко від їхньої сідниці, а наразі кочурок той ось дочки. «Ви одразу пішли до їдальні?» «Ні». «Чому?» «Не знаю. Пішла до свого кабінету». «А до їдальні?» «Чергові лицеїсти?